Azken hamar urteetan berrogeita behatzi klaseki dira sail ele edo murgiltze ereduan horietarik hamar ze askan. Gaur egun duela hamar urte baino hiru bosteun ikasle gehiagok ikasten dute euskaraz, eta kopurua hainitz aaltzen da aldiz bigarren mailan eta kolegioetan, adibidez duela hamar urte ehuneko hamar baldin bat elebitasunean ari zirenak ehuneko bostez besterik ez da hemendatuko purua kolegioetan eta ehuneko hiruez liceoetan. Basoari dagokionez euskaraz egiteko aldarrika apena zertan den galdegin diogu Olive Ducrep Akademia rektoreari eta arazoa zuzentzaile euskaldunen eskasia dela adierazi dugu de bush zuin difiiculte d'do Arazo praktiko bat dugu bordalekoadean irakasleko puruari daokionnez. Hela non pauu profesor de basque me profesor de. Ez dira euskarazko irakasleak bakarrik eskas, baan, matematika, historia, geografia fisici, edo fisika kimikako irakasleak euskara maila askiona dutenak zuzenketen egiteko. Dolongo Bask pur enterroje le kana edon pouvoir delivre le diplom. Zentzu hortan, EEPerekina dostu egin beharretan dela ikasleak irakaskuntzara bideratzea gehitu du errektoreak, Euskarazko irakasle gehiago izan dadin. Lan bat eramana izan zen, zoin materia egiten altzenez. Eta galdezketa bat egine izan zen, sustut, xaskako xaretik kanpo diren erakasletan, nox senditzen zen gai Euskaraz zuzentzeko. Eta arrgita garbi egiten al uttzeat arrgita garbi badira zuzentzaileak. Beraz edo EP gezugetan ari izan da janez uh, sikattzen dituztela eta berte, edo bada problema bat estatuak ezpaitu naikeridik historiortan atsemaiten dute, aski dugula historiak geografia eta matematikak aski dugula eta nahi dute, nahi dute baso Frantsesa pas bezagun. puntio hor problemattika, ez da gehi ez teknikoa, ez da gehi... Egalitate tanik da kitase historio da ideologikoa. Baixoa franxez diploma nasionala dute eta ola atxiki nahi dute. Dogmatikoa da historia.